Ilyen grafikákat kirakunk? Rokom. Jó reggelt! Filipov Gábor a pincéből, egyes Intézet kutatási igazgató. Uh, továbbra is állított, hogyha megakadályozzák a műsor előállítását uh -huh. zabaró telefonokkal, akkor az a műsor elismerésének a -e? hát, Én nem tűntem el, itt vagyok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Én se. Ha-ho. Halló. Most hallok. Zöld az Jó, azt kérdeztem, hogy továbbra is állítod-e, hogyha akadályozzák a műsor menetét, egy vagy több ember az a műsor elismerése? Persze. Hát valami jelentőséget indít ki el neked. Érdemes ilyenkor megtudni vajon? Tehát, hogy ott van bennem, tudod, ismersz engem? Tehát, hogy én az illetővel leülnék, és azt kérdezném tőle, hogy hát, neki mi fájd, vagy, vagy ilyen beszélgetés nem lehet lebonyolítani. Hát saját tapasztalat alapján azt mondanám, hogy nehéz megtalálni ilyenkor a felülést, ha csak nem jelentkezik magától, hogy eltisztélkedjen vele. Maga az Egyensúlyi Intézet hogyan tekint azokra az emberekre, akikre nézve egyébként különböző programokat kitalálnak? Mint vágómarhákra, mint különböző emberekre, akik élnek házakban, vágómarhákra valószínűleg nem, de... Ugye te nagyon jól tűlt, hogy én minden egyes nézőmet, hallgatómat, olvasónat personifikálom, vagy personifikálni próbálom. Ma már kisebb elállnal, mint korábban, de még most is nagyobb elállna, mint az átlag. Hogyan tekint az Egyensúlyi Intézet azokra, akiknek az életét nagy valószínűséggel javítani akarja? Hát nálunk az elsőleges szempontokat lenni, hogy ne csak az íróasztalról jól kinéző javaslatokat fogalmazunk meg problémákra, hanem foglalkozunk azzal, hogy milyen áttételes hatásokat gyakorolhatnak ezek a javaslatok azokra, akiket különböző módokon érinthet. Tehát, hogyha mondjuk légszennyezési vagy energiapolitikai intézkedéseket dolgozunk ki, akkor nem kizárólag az a szempont, hogy elsőlegesen hogyan érinti a célterületet, tehát mondjuk a levegő minőségét vagy a kibocsátás csökkentést, hanem arra is szoktunk figyelni, hogy mondjuk hogyan a legszegényebbek, mert általában ezek az intézkedések elsősorban azokat szokták hátrányos helyzetbe hozni potenciálisan, akik egyébként is a legkiszolgáltatottabbak. Tehát, hogyha a kérdés az így elfelmezhető, nem, nem, nem vágó marhákként vagy élettelen robotokként tekintünk az emberekre, hanem igyekszünk olyan intézkedéseket megfogalmazni, amik, amiknek a hatásaik átfogóan vizsgáljuk, és próbáljuk enyhíteni a lehetséges ilyen gyárolékos károkat. Akkor például most az egy milliárd euró, amit kap Magyarország, és amely az energiafüggetlenség, az Oroszországtól való energiafüggetlenséget megteremtő projektekre vonatkozik, akkor ez ebben a formában sikernek tekinthető az Egyensúly Intézet számára független attól, hogy ebben közre vagy sem? Nem ez közben, de nyilván a felhasználásnak a fontos módjától függ az, hogy az hosszú támas sikerek minősítettően. Összességében a teszforrás nyilván mindig jobb, mint a, a Mi a siker az Egyensúly számára? Hát az Egyensúly számára az a siker, hogyha valamilyen javaslat, amit mi fontosnak tartunk, az bekerül a politikának a vérkeringésébe, és nagyjából hasonló szellemben meg is valósítják, mint ahogy ezt mi szándékoztunk. Igen, az utóbbi... Na, akár, akár kimutatható közvetlen hatás a munkánk és az eredmények között, a nem. Igen, az utóbbinak van jelentősége, hogy aztán e, praktikusan hogyan alkalmazzák, de magát a hétköznapi gyakorlatot aztán vizsgálja el még az Egyesüli Intézet, vagy a létrejöttében közreműködik és aztán szabadulhagyja, békénhagyja? Hát nyilván, hogyha valamilyen nagy hatású programot végrehajtanak, akkor az hatással lesz azok paraméterekre, amiket mi vizsgálunk, tehát hogy most hipotetikus esetben mondjuk indul egy nagy lakásfelújítási program. van. Hát ugye erről beszélt a miniszterelnök, hogy az ingatlanoknak az energia takarékosság az a jövő programja, mint ahogy az energiának a, a tárolásával kapcsolatban is nagy jövő elképzelések vannak. Igen, tehát minket ilyenkor érdekelne azt, hogy szakítunk ki azzal a gyakorlatban, hogy mondjuk a lakásfelújítási támogatásokat nem kötjük energiahatékonysági ö, ö, számoknak a javulásához. Tehát nyilván ezt, ezt utólag lehet majd értékelni, hogy tényleg semmi történik. A szuverenitási törvény az nem érinti az Egyensúly Intézetet, mert hogy az Egyensúly Intézet az nem indul se önkormányzati se egyéb választásokon. És nem próbálja befolyásolni a politikai közvéleményt, igen? Ez, ez ránk nem maradkozik. Az, hogy megpróbálja befolyásolni a politikai közvéleményt az objektív vagy szubjektív? Ez egy jó kérdés, ami egyszerűen mind a kettő, hogyha úgy tetszik. Tehát nyilván a jogértelmezésnek itt mindig azt szerepel. És még óvatosabbá teszi az Egyesült Intézetet és annak kutatási igazgatóját a megnyilvánulásait illetően? Nem. Magára a szuveren... Nem. Igen? Szerintem, szerintem te, mint beszélgető társam, gyakran attól, hogy általában sem próbálom befolyásolni a választásokat. Magyarul nem beszélünk aktuál politikáról, és nem szoktam Orbánhoz így úgy tehát ez semmilyen módon nem fogja megváltoztatni a nyilvános megszólásainkat. De magáról a szuverenitási törvényről van véleményed, vagy véleményed van, de nem fogod elmondani? Hát magám véleménye nyilvánvalóan van, de ez nem kapcsolódik az egyes Intézet tevékenységéhez, úgyhogy megtartom a magamnak. Maga az egyébként, hogy a világ eh, annak keleti vagy nyugati fele, északi vagy déli feled arról ritkában esik szó, hogyan akar beavatkozni egy-egy ország életébe, az bármilyen vonatkozásban is jelentkezette már az Egyensúly Intézet hétköznapi munkájában. A hétköznapi munkájában, hogyha úgy, úgy teszed fel a kérdést, hogy a szakmétikai munkákat befolyásolja, tehát minket foglalkoztatnak biztonságpolitikai kérdéseket, és most lesz egy új külös biztonságpolitikai. Igen, olvastam, itt van Szemerkényi. a Rék, Rég, Magyarország volt Washingtoni nagykövete 2023 őszétől külés biztonságpolitikai főtanácsadóként segíti az egyensúlyintézet Intézet munkáját. Én valami portási állás iránt érdeklődtem, de ezek szerint hamarabb lehet betölteni egy ilyen izét. Nem is volt eddig biztonságpolitikai főtanácsadó. Ez kitaláltak, hogy legyen az egyensúlyintézetnek Intézetnek biztonságpolitikai főtanácsadója. Hát, és egyrészt, hogyha jelentkeztél volna erre a pozícióra, ki tudja, hogy lett volna, csak nem volt el elég szerencsés. Meg volt hirdetve? Nem. De hogyan lehet jelentkezni valami, ami nincs meghirdetve? Hát, de, de el folyni a munkánkba, és akkor meglátott, hogy mire van szükségünk. De sokat dolgoztatok együtt, Szemerkényi Rékával, és akkor rájöttetek arra, hogy egyszerűbb, hogyha egyébként nem kell meghívni, mert mint biztonságpolitikai főtanácsadó ott lesz a fiókban? Nem távol ez a megfejtés a, a, a valóságtól, tehát azon azt akartam csak mondani, hogy nekünk korábban is volt egy külpolitikai szakérték, akivel elváltak egymástól az útjaink. Őt is elvitték nagyobb pénzet? Erről nem tudok. Őszintén nem tudom, hogy, hogy, hogy mennyit keres most, meg pontosan mi csinál. De egyik nap bejött, a másik nap nem, de majd ennél többet tudsz, hogy miért távozott. Többet tudok, de most nem ez az érdekes. Jó. Egyen aztán... mindig más érdekel, igen, figyelek. Hogy hogy az Egyesmintet eddig is nagyon aktívan részt vett biztonságpolitikai konferenciák megszervezésével, ilyeneken való... Emlékszem, múltkor volt NATO. Igen, igen, tehát a NATO-val például több közös rendezvényünk is volt, és valószínűleg is. Ott már kicsit aggódott is az ember, hogy hát az mégiscsak aktuál politika, de ezek szintén a lesz, nem a varálapítja állapítja meg. Hát mindig mindig van a figyelmet arra, az általán is jó ismert körülményre, hogy az, hogy a sajtó, hogy a internetet egy konferencia, mondani valóját, az ott elhangzottakat, az nem feltétlenül van rá. Jó, de hát attól még láttam ebből részleteket, és abban a... politikusok politizáltak. Ja, igen, tehát politikus hüveszégetés is volt, de a konferenciának az Egyensúlyi Intézet szempontjából érdekesebb része az, az volt, hogy biztonságpolitikai szakértők köztük általad is jól ismertek, mondjuk a Vilnius Sinátócsúsnak a, a, a szakpolitikai implikációit, következményeit. Tehát a lényeg az, hogy, hogy nekünk eddig is volt ilyen irányúl tevékenységünk, és értelmi volt az, hogy szeretnénk bőzíteni ennek a, a tudás alapját és belsőgét tenni. Úgyhogy ez egy olyan fejlemény, mi nagyon örülünk. Mit csinál egy politikai főtanácsadó? A lényeg az, hogy ugyanazt nagyjából, mint mint mi, csak én nem eddig legalábbis vagy egy ideig legalábbis nem szakpolitikai írásba fog bekapcsolódni, hanem az ilyen típusú tevékenységünk fogja segíteni. Tehát konferenciákon fog megtalálni az Egyensúly Intézet nevében, itthon továbbra is segít az ilyen típusú rendezvények megszervezésében. Aztán meglátjuk, hogy a jövő mi fog még hozni az együttműködés elmélyítésében. Már úgy beszélek, mint egy politikus. Majdnem. Különösen ez a vilnius találkozó implikációja, ilyet én nem is tudnék mondani. Tehát egy idegen szavak szótára kell lassan hozzá. Rögtön korrigáltam magam. Igen, de hát attól az, az, az mindig az első jut az eszembe. Ő ezért pénzt is kap? Majdnem biztos vagyok, hogy igen. Szerencsére nekem nincsen közvetlen rálátásom a... a az intézetnek a pélpolitikájára, úgyhogy eh, kérnék egy hetet, hogy erre biztos választ tudjak adni. Ennyire nem fontos. Nagyon örülök a felkérésnek, megtisztelőt, tudsz róla, hogy hozzászólt a saját posztjához? Nem, mert nem vagyok Facebookon, ezt nem láttam. Hogy nem vagy a Facebookon, korábban voltál? Hát ezt szerintem te tudtad, hogy én eljöttem volna a mentális egészségem érdekében. Te teljes mértékben? Teljes mértékben. Ez mióta van így? Most már hónapok óta. Hát... Ba meg, hogy én ezt most tudom meg. Nagyon örülök a felkérésnek, megtisztel, hogy hozzájárhatok az EI, az gondolom az Egyenső Intézet, ugye? magas, színvonalú, komoly szakmai munkájához, különösen az előttünk álló súlyos nemzetközi feszültségekkel és kihívásokat terhelt időszakban. Kiemelten fontos, hogy hazánk ezeket hogyan értelmezi, milyen válaszokat ad rájuk. Stratégiai fontosságú munkál előttünk, ebben nagy szükség van és még egyre inkább lesz. Az, er, az egyes Intézetben összefogott szakértelem, tudás és elkötelezettség alapján álló szakmai anyagok kidolgozására. Nagyon örülök hogy együtt dolgozhatunk. Ez az maximálisan kölcsönös. Egyébként most, bocsánat, hogy ilyen szubjektív ott mondok, a kicsit utána ember a szakmai tevékenységének a Celeti az egyik legjobb ember ezen a terület, szakember ezen a területen, úgyhogy műsor, neki. Itt ugye van egy olyan, volt egy olyan feszültség a tevékenységünkben, hogy az Egyensúly Intézet kifejezetten olyan ajatuszakart lenni, amelyik csak olyan témákkal kapcsolatban dolgoz ki javaslatokat, amelyek a Magyar Országvérzésnek a vagy a kormány tartoznak, és hazai eredményeket eredményekbe torkollanak, tehát mi nem akartunk alapvetően nemzetközi vagy Európai Uniós ügyekbe nagyon belefolyni, csak hát azzal szembesültünk, amit persze elméletben tudjálatott korábban is, hogy Magyarország ez egy nemzetközi szereplő is, és nem egészen mindegy az, hogy, hogy fontos nemzetközi problémákkal kapcsolatban hogyan nyilatkozik meg, vagy milyen a tevékenysége. Lehet-e fenntartható finanszírozása, kulcsa, nehéz ipari kibocsátások csökkenésének az Egyesült Intézet által a projekt keretében elkészített tanulmánya, hogy Magyarország ipari dekarbonizáciának lehetőségét járja körül, itt olvasható angol nyelven. Ez az Európai Klímavédelmi Kezdeményezés igiszelat futó projekt, ez micsoda? Ö, azt hiszem, hogy most fog felkerülni a jövő héten magyarul is, tehát hogy Akár részletesen meg is beszélhetünk majd róla. Itt arról van szó, hogy az Európai Uniónak és Magyarországnak is ezen belül van egy külső klímapolitikai cél, a 2050-re elterjednünk a karbonság Magyarul a, a széndiokszid mentesítésben nagy léptékkel kell előre haladnunk, hogy megerőzzük a klímakat, az sófát, vagy hogy enyhítsük. És ennek a keretén belül az egyik legnagyobb kibocsátó szektor az ipar és ennek kapcsán vizsgáltuk meg azt, hogy, hogy ebben a szektoron belül hogy áll a dekarbonizáció, és mit lehet -e tenni annak érdekében, hogy ez felgyorsuljon. Egyeztettünk hazai ágazati szereplőkkel, terméltük azt, hogy hogy áll most Magyarország, és ennek kapcsán fogalmaztunk meg néhány javaslatot. Megnézte, de az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalától követően, hogy beszélgettünk? Mivel nincsen Facebook oldalam, ezt nem tudtam megtenni. Attól még a Facebookot meg tudod nézni, hogyha mm. neked nincs Facebook oldalad? Én úgy tudom, hogy nem, de nem is próbáltam, tehát egyáltalán nem hiányzik a Facebook, úgyhogy de valószínűleg hogy nem kaptam kísérletet sem. De nem tudom megnézni, az kellene létlen. Jó, lehetséges. Akkor a csodálkozásod megmaradt, és az összes többi az megvárat magára. Azt árult el, hogy különböző állandó beszélgető partnerei, akik közé téged is be lehet sorolni, időnként megszoktam kérdezni, mert ugye azt feltételezem, hogy nem csak bennem van kíváncsiság a másik iránt, hanem a másikban is van kíváncsiság saját maga iránt. Tehát Szándékosan mondtam, hogy nem irántan, hanem, hanem a saját tevékenysége iránt. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy ez a hét, vagy az, ami ma foglalkoztat téged a munkáddal kapcsolatban, tehát nem egyébként az micsoda, és arról szívesen beszélsz el, akkor milyen aktaköteget vennél elő, vagy semmiről nem beszélsz, mert az ég egyat a világán nem foglalkoztat semmi sem, vagy nagyon sok dolog foglalkoztat, de az mind a szuverenitási hatóságnak az égisze alatt zajlik, és ezért nem lehet róla beszélni. Ez lesz az új kód szó, vagy a szó? Nem, nem, nem, nem, nem. Nem, hát azért számtalan olyan dolog foglalkoztat engem, amiről veled nem lehet beszélgetni, tehát ma megint megyek ebbe a bizonyos tévéműsorba, ahol másodszor megyek el, és szóba kerül majd ez a, ez, a, ez az új plakátkampány, és én belőlem másodpercek alatt előjön a messziről jött ember, tehát nem kell ahhoz elmenni az akváriumba. És amikor meglátom ezeket az óriás plakátokat, különböző emberek felmutató, nem felmutató újjával, és eszembe jutnak a korábbi plakátok, Soros Györgyel, a Junkerrel. Nekem valami ismeretlen okból állandóan ez a te sötétben bujkáló ellenforradalmá reszkes jut az eszembe, és rossz közérzetem támad. Igen, mennyivel jobb, hogyha az ember nem ilyenekkel foglalkozik napi szinten, hanem... Igen, de ez nem azon múlik, hogy én milyen szinten, hogy mivel foglalkozom, után szembe jön velem, képtelen vagyok nem észrevenni. Ahogy észrevette a 444, hogy a Pityke örmestert, amit egyébként volt szerencsém látni ott abban a pégségben, azzal a pégséggel szemben, ahol a Kern András szokott járni szabálytalon parkolva, volt egy beszélgetés a civil rádióval, és az nagyon közel volt ehhez a helyszínhez. azt valaki egyébként leragasztotta, de de miért ragasztotta le, vagy leragaszthatta-e, vagy hogy kiállította oda ki ezt a, ezt a hirdetőtáblát, ami megváltoztatták pillanatok alatt az ott lévő grafikát, fogalmam nincs, Akkor ott volt még a Második keleti polgármester is ezen a beszélgetésen, de miatt nem akartam fontoskodni. Tehát engem milyen dolgok foglalkoztatnak? Például. Ezt Timociánsan tisztelettel, tehát nekem van egy elméletem az információ mennyiségéről és a befogadható mennyiségéről, illetve a kettő részben választás kérdésre, és most fel fogom lehet, de de hogy de komolyan gondolom, hogy te, te mit be beáramlani az agyadba, és mi az, ami foglalkoztat. Eztre is lehet foglalkozni amit tevékenységünk egy kicsit arról szól, hogy ne csak ez legyen a hétköznapi közbeszédnek a témája, hanem mondjuk az is, hogy, hogy, hogy hogyan kerüljük el a klímakatasztrófát, ilyen lépéseket kellene tenni ennek Jaj, az azt gondolod, hogy én az, tehát azáltal, hogy én ilyen dolgokkal foglalkozom, ezáltal nem foglalkozom olyan fo fontos dolgokkal, mint hogy hogyan lehet elkerülni a klímakatasztrófát? Nem, azt gondolom, hogy sokkal többet beszélünk ilyen kérdésekről, amik nem biztosul az életünket. Olyan mértékben befolyásolják, mint amennyit foglalkozunk egyébként szerintem fontosabb. Ez lehetséges, de ugye ezeket a Ugye én beszélgetni szeretek. Tehát a beszélgetésben van kaszinótojás, van székelykáposta, de hogy veled egyfolytában székelykáposztáról kelljen beszélgetni, az megfeksi az ember gyomrát. Fel nem dühít, de megfeksi az ember gyomrát. Közös ismerősünk például volt ragadtatva azoktól a beszélgetésektől, amikor a lakásokról volt szó, mert úgy érezte, hogy abban ő is érintett, és nem kell neki azonnal beiratkoznia az Európai Unió valamelyik könyvtárába, hogy a klímasemlegességgel kapcsolatos összes könyvet elolvassa, és akkor még mindig butának fogja érezni magát a Filipovhoz képest. Tehát én erre gondoltam akkor, amikor azt kérdeztem, hogy mi foglalkoztat téged? Én meg azt szeretném elmondani, hogy nem azt mondom, hogy, hogy nem fontos témák azok, amikről beszélsz, meg amikről szóliszok a közvélemény. Én tényleg egy olyan De azt kérdeztem, hogy téged mi foglalkoztat? Tehát most arról veszük el az időt, hogy amit te most itt mondhatnál. Csak aztán próbáltam szervezetni azt, hogy a plakátokkal én miért nem Ne, De felejtsük el a plakát. Vagy felejtsed el, ha tudod, ha jel. Sok minden foglalkozott. Te például voltál a szűnyi kiállításon, ami ott van a sarkotokon? Nem. De nem. miért nem? Az Isten áldjon meg. Aztán a hétvégén be fog zárni. Hát látod, minél közelebb van valami, annál nehezebb jut el az ember, de... de ez, ez egy fontos dolog, az ember bemegy. Elképesztő jó kiállítások vannak. Két galéria is van a közvetlen közelünkben, és soha nem jutok el. Túl közel van, van az emberbe, hogy hát holnap biztos lesz le egy órán, hogy eljussak. Aztán mégsem. Most dolgozunk egyszerre két nap, hogy itt a még nem a egy vannak ezzel, nagyon sokat foglalkozom. Az általán említett dekarbonizációs anyaznak az angol fordításával nagyon sokat foglalkoztam. Most fog kijönni az új szegénységkutatás, mert úgy nagyon érdekes lesz. És egyébként várhatóan következő hónapban sikerül majd eljutni a világ egyik legfontosabb kímakonferenciájára. Ez is, is Erre majd utólag szívesen beszélek. Ahová oh, el well, fogsz menni? Most úgy néz ki, igen. hol lesz? Hát utólag beszélik meg szerintem, hogyha nem sikerül, akkor aztán. Én... De miért nem kapsz vízumot? Hmm, semmi sem tisztelt, hát meglátjuk. Mit olvasol éppen? Mit szólsz hozzá, hogy a krasznahorkainak meg fog jelenni egy új könyve január 3-án? Ezt nevezem beszélgetésnek. Tehát beszélgetünk a klímakatasztrófáról, és hogy a klímakatasztrófa előtt az ember gyorsan megnéz egy szörnyikiállítást, meg elolvassa a Krasznahorkai könyvét, ami egyébként nagyjából egy katasztrófa szokott lenni, csak nem klímatekintetben, bár lehet, klímatekintetben is. Az újabb könyvei azok nem ilyen katasztrofikusak, bár én jobban szerettem az ellenállás felamkóriáját, mint az újabb könyveit. Pont, pont tegnap előtt nézvegettem a könyves és arra gondoltam, hogy volt egy-két év, amikor gyakorlatilag kérdében évente új ízányvá jött elő, és mi történhetett, hogy nincsen új, de ezek szerint akkor ezt most egy új, nagyon várom, imádom, imádom köszt én éppen olyan könyveket olvasok, amelyeket kizárólag a munkám miatt olvasok, és borzasztó a véleményem róluk, de ugyanúgy nem fog róluk beszélni, mint hogy te nem beszélsz arról, hogy hova mész majd klímakatasztrófát elkerülendő. Tehát, hogy nem, az utólag Borz én, utólag én is elmesélem. Borz az egyiket tegnap elolvastam, retteretes. Retteretes de. volt, egészen borzasztó volt, került 6000 forintba, ha a munkám nem sodori elém, én el nem olvasom, most reménykedem, hogy a másik az talán egy fokkal jobb lesz, az is 6000. 6000 alatt már nincsenek könyvek. Vagy vannak, de azokat most nem kell olvasnom a munkám miatt. Én most vásároltam össze az a Antikáriumból, a Kerelcsapekesztest. Nagyon javaslom, ha a ezt szeretnéd javítani, akkor olvasnál. Nekem megvan akár elcsapek otthon össze, az összes, hogyha a legközelebb jöttök majd BR-rel, akkor majd meg fogom mutatni, ott van névsorrendben fenn a plafonom, vagy a plafon alatt. Nem utogass, nem utogass, hanem olvasd újra, csak ezt akartam mondani. Nekem nagyon nagyon jó lelki ez például a facebook a tudod, hogy este mit kapunk vacsorára? Így is sejtem. Jól van. Összes nő megvan? van. Igen Rendben van, vigyázz rájuk Kés csókom Igen Igen Túljártam a terheléses támadónak az eszénképzelje. Gratulálok. Hát gratulálhat is tegnap. Ilyen, ilyen végtelen hosszúságú telefonálásban sikerült csak azokkal az emberekkel felvennem a kapcsolatot, akikkel beszélgetni szerettem volna. Magának volt olyan ellensége? munkaügyileg, szerelmileg, bármivel. Navras is Tibor Veszfelévi polgár, aki egyébként a hétköznapjait rongálta, meg, meghúzta a bicikliét, elgáncsolta az utcán, leöntötte festékkel, megdobta valamilyen folyadékkal, mint valami időjárás jelentőt egy filmben, kiszúrta a kocsijának a kerekét, bármit felmászolt az ajtóra, ahol, ami mögött lakott. Volt ilyen? Nem, szerencsére nem. Nem. De mit jelent ez a terheléses támadás? Hát az, hogy valaki egyfolytában telefonál, és ennek következtében én se hívható nem vagyok, se én nem tudok telefonálni. Tehát lefoglalja az ön? Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Nem. nem, nem. Szerencsére még senki nem már személyesen bosszút rájt, vagy személyes bosszút nem áll. Lehet, hogy a műsoron akar. Hm. <hý> Maga miatt a fél izé, őserdőt kipusztítom, annyi papíron van. Állandóan van magáról valami hír. Legyen kevésbé aktív? Nem, azt nem mondom, hogy legyen kevésbé aktív. Mert egyébként, ha, nem lenne, ha máshol lenne aktív, arról is lenne rengeteg papír, csak most keresem a megfelelő papírt, mert tudja számúra, mindig nagyon fontos a pontosság, mert aztán jön maga, és akkor azt mondja, hogy hol van Rigács, és aztán fél élen. Na, akkor olvasta, hogy Rigács az Európa Tanács demokratikus kormányzás külön díját kapta meg? Nem én. Na, hát akkor majd átküldöm a találom. Hol. És mi ez? Ez egy minisztériumban kapta. Pesek? Mi ez? Ez az Európa Tanácsnak egy merismerő oklevelem, és Rigács a Közösségi, közösségi, na, hát egészen mondom, falu vezetési vagy falu kormányzási gyakorlatával pályázott, és, és elismerő okra adott. És magában közben működött? Ne, én nem működtem közre, a polgármester és a falu működött közre. De az, hogy ők egyébként ezt elküldték, ezt ön javasolta nekik? Nem, nem, Nem, nekem és azon túl a térség büszke országgyűlési képviselője vagyok, azon túl semmi közöm nincs. Csak büszke vagyok rá, és ezért újságolom. És mivel vívták ezt ki? Tehát mit csináltak? Hát ez egy... Ez érdemes, lenne, érdemes ne beszélni egyszer a polgármesterrel, gondolja, akkor megadjuk az elérhetőségét. Helyes. Évek óta egy közösség... Végre egy propozíció öntől. Propozíció, ezt a szüleim használták utoljára ezt a szót. Várják, ugye mi Tehát ő egy közösségépítő gyakorlatot folytatott vidáson évek óta, és... És nagyon eredeti módszerekkel. Hát a lényeg nagyon egy mondatban aztán utána tényleg majd ő, ő mondja el az egészet. A falu nemzetékileg is kettészapadóban van. Van egy alapvetően inkább az idősem nemzetéket jellemző magyar lakossága, és egy alapvetően a fiatal a bíró cigány lakossága. És a kettő között ő a fejébe vette, hogy hogy a kettő között hidakat teremtés és egy közösséget épít, úgy, hogy egyébként magát a falut is, tehát a elhanyagolt régi épületeket felvásárolja, vagy felvásároltatja, az üres telkeket megveszi, vagy megveteti, így itt, itt ér is ér. Éppen azért, igen. Eh, hogy, ne, hogy ne olyan emberek vásárolják föl, akik, akik magának a falunak egyébként nem járulnak hozzá a színvonalnak emeléséhez, és akkor ő ez alapány tudatos építkezést folytat, részben a magyar falu program, részben uniós forrásokkal is közösségépítő, és egyébként ilyen falu építő tevésénysége. Nagyon érdekes, amit tesz. Nem. Akkor a Itt van, az Európa Tannás kiváló kormányzás díját vette ma át Rigás kösség polgármestere a Belügyminisztérium márvány aulájába rendezett ünnepsége három napal ezelőtt. A rendezvényen többek között Rétvári Bence, Dukai Miklós, Daniel Popescu, Michael vagy Michel Vincer, hogy ejtik? Nem tudom. Maga nem volt ott? Én nem voltam, mint én nem voltam. Kertész Bakos Ferenc, a díj, ő a polgármester, gondolom. A díj átvételekor elmondott ünnepi beszédében úgy fogalmazott, az ünnepségre szóló meghívóban úgy olvastam, hogy kiválóságok lesznek ma itt a belügyminisztériumban. Nos, ha így van, akkor most hiányzik innen 220 ember, ugyanis az a helyzet, hogy nálunk Ligácson a falu népe, a kiválóság nem a polgármester, ez nem egy jól hangzó szónoki fordulat. szívből kívánok minden településvezetőnek olyan kiváló lakosságot és olyan kiváló képviselőtestet, mint amilyen a miénk. Jó. E a telekkel történik valami, vagy ez egyelőre ott van, még mindig nincs döntés a hasznosításáról? Uh, nincs döntés a hasznosításáról, ugye az én tulajdonomban van. Azt tudom? De, de, de nincs döntés, tehát én úgy tudom, a polgármesternek hosszú távú tervei vannak, egyébként a faluk, között, ahol maga a telek van. Ha, oh, tehát lehetséges, hogy ez ilyen spekulációs telekvásárlás volt, hogy aztán sokért adja el. Ezt nem is tudtam, hogy ilyennel is foglalkozik. Most elárulta magát, magát egy ingatlan ügynök. Abszolút, neppert. Az, az fordulhat elő, hogy ha jól emlékszem, ő azért kérte ezt, mert őnek ez a távassi terváján, hogy a temetőhöz vezető út mentén helyezkedik el, és nagyúgyomóta egy sétányt akar, és, és akkor majd nyilván a, akkorra a értelek, és akkor visszaadom. Wow! Nem, nem Szerintem. Hát, hogyha nem, akkor meg én építek oda öregkoromra egy házikort. Hány éves az örekkor? Hát már elősen közeledek Most Csak magamra gondoltam, mert akkor itt egy öregkorban lévő emberrel beszélget. Majd akkor megmondja, hogy hova költözik, és kitolok magával, és veszek maga mellett egy telket, és oda költözöm. Én két lakrészből álló házat <gül> Egy, egy Ha már egyébként itt tartunk, akkor az ön üzleti érzékét egy tízes skálán hanyasra teszi? Kettes és ez egyébként a, az a tízes a, legmagasabb és, a igen. legmagasabb. és ez az évek folyamán egyébként egyesről ment föl kettesre, vagy esetleg négyesről ment le kettesre, vagy mindig kettes volt? Hullásról kettes. Azt a történetét a Simicskával, amit egyszer elmesélt, véletlenül az sose fogom elfelejteni. Maga még emlékszik a saját történeteir, amiket elmesélt, elmesélt vagy azokat nekem kell fejben tartanom. Ez a Szélkálman alapítvány? Nem, nem, még valamilyen, valamilyen Fideszen belüli dolog volt, ahol hozzászólt egy megbeszélésen, és aztán úgy döntött, hogy soha többet nem fog hozzászólni. Nem, ez a Szélkálman alapítvány? Igen. Akkor az félszavakból megértjük egymást. Le vannak szarva a hallgatók, meg a nézők. Ők majd utána néznek, hogy melyik műsorban mikor beszélgettünk erről. Azt árulja el nekem, hogy még débányásznak is meglepetést okoztam, pedig débányás szerintem a géniuszi művetélkedőben, amelyet Takás Gábor vezet az ATV-n. Tehát ő biztos, hogy nagyon jól le tudna vizsgázni. Tehát lenne egy olyan szócik, hogy Navracsista. Olyanok vannak, hogy film, irodalom, biológia, földrajz és akkor lenne egyszer olyan, hogy Navracsics e, és e, kérdeztem tőle, hogy ő tud-e arról, mert én azt találtam hogy maga erről az 50. József kutatóközpontról valószínűleg ne kellett, hogy mondjon mert hogy most dr. Tárnok Balázsa megbízott intézetvezető, amit én meg tudok érteni meg közben azért számtalan egyéb feladatot kapott és ennyi dolgot még maga se tud ellátni igen, igen, igen. Hát egészen most az Eustraltar, az ötves Júzsef központon belül, annak a vezetője törökben már. azon belül vannak kutatóintézetek, és az EU Eustraltnak a vezetéséről kellett nem mondanom, igen, szólóban valóban támogatása vezetője. De látja, hogy mennyire nyomon követem? Abszolút. Rigás kimarad, de az ötves Júzsef központ az dezvalójában tényleg a miatt van, mert hogy ezt már túl sok lett volna? Hát én akkor mondtam, de amikor lettem, nem is azért, mert túl sok lesz volna, mert túl sok is lett volna, de intézményvezetőként volt feltüntetve egészen mostanáig. Én voltam, a, igen, én voltam az intézménynek a vezetője, és akár. Folytathattam volna is, Magyarországon elég sokan csinálnak túl sok mindent, de úgy gondoltam, hogy az nem jó, hogyha egy De ez a mostani minisztérium, tehát ez a január 1-én induló új uh, minisztérium de. óta... Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, június, tavaly június óta. Hát akkor nem tudom, én uh, akkor a hollapon nem változtattak. Az lehet, azt nem tudom. Én ugye ezt én alapítottam az Eustratot 2020. januárjában és én vittem 2022. júniusáig intézetigazgatóként, amikor, amikor miniszter lettem, tehát területfejlesztési miniszter lettem, akkor úgy gondoltam, hogy az nem helyes, hogy én vagyok az intézetigazgató, és ezért átadtam tárnok Balázsnak az intézet vezetését. Én az intézet munkatársa vagyok, ugye írok továbbra is, tanulmányokat is, blogbejegyzéseket is észreztek a kutatómunkában, de, de nem vagyok igazgató. Igen. Közben viszont egy korábban létező bizottság, amelynek változnak a tagjai, azt elárulja nekem, hogy a vidékfejlesztési Kormánybizottság, amelyet újra alakítottak, és most Orbán Viktor az elnöke, és tagjai Nagy István, Nagymárton, Lázár János, Gulyás Gergely, Orbán Balázs, és most ennek ön is tagja lett. Igen. Ugye én eredetileg is tagja voltam, az első most Nincs István, Lázár János, Gulyás Gergő, Nagy, Nagy István és én voltunk a tagok. Ez még a 22-es választás előtt volt, talán 21-ben és 20-ban jött létre, és akkor ez a 22-es választások után átalakult úgy, hogy alapvetően a mezőgazdasági és vidékfejlesztési programnak a mezőgazdasági részével fog foglalkozni, és ezért én nem vettem benne. Most viszont úgy néz ki, hogy kibővül a vidékfejlesztési résztel is, és így viszont én bejövök, mint, mint fejlesztés. Területfejlesztés. Kettő, kettő külön ágazat működik Magyarországon, szerintem alapvetően, Helytelenül, de ha már így működik, akkor viszont minél több, minél több kapcsolódási pontot kellene találni a területfejlesztés és vidékfejlesztés. Mert gyakorlatilag ugyanarról van szó, azzal a különbségről, hogy a vidékfejlesztés fejezetten a falusias térségekkel koncentrál, a területfejlesztés meg ugye a városi térségekkel is foglalkozik, de emellett a falusias térségekkel is. Ugye az önlendő minisztérium az részint a miniszterelnökségről, részint pedig a belügyminisztériumból jön el. Azok a viták, amelyek egyébként korábban és itt jelzett viták, mint a kefehajcsiban elhúzott viták, valgamiáj pénzügyminiszterrel, az önkormányzati pénzekkel kapcsolatosak, azok most éppen hol tartanak? Hát ezek mindig folynak, folyamatban vannak. Um... Ugye van egy 2024-es költségvetés, amit már elfogadott az országgyűlés nyilvánvalóan. Ez, ezt még akkor fogadta az országgyűlés, amikor nem született meg az a döntés, hogy ez az új minisztérium megalakul, tehát majd a, az új minisztérium megalakulását követően, január 1 követően a meglévő költségvetési forrásokat kell átcsoportosítani az új minisztériumban. eközben folyamatos a tárgyalások, mint ahogy a maga a költségvetés helyzete is, Folyamatosan változik a mostani helyzetben, úgyhogy ezzel e e nem tudok végeredményről beszámolni. De e a ja, maga nem ért egyébként az üzlethez, akkor azért a minisztériumban van valaki, aki ért a pénzez, amit tárgyalni kell? Hát ezért nagyon jó miniszternek lenni, én még annak idején 10-14 között is mindig azt mondtam, hogy nem azért én vagyok a közigazgatási és igazsági miniszter, mert én vagyok az országban a legokosabb és a legjobb közigazgatási és szakember, hanem azért vagyok a közigazgatási és igazsági miniszter, hogy a legjobb embereket találjam meg ennek az ügy. Maga a legközelebb, hogyha nem indul a rigácsi polgármester, már majdnem úgy beszél, mint a rigácsi polgármester. Tehát önök tényleg egymásra találtak. Ez választókerület szellemisége. Igen, igen, igen, önnek van egy szellemisége, és egymásnak adjuk a szavakat, és az a szellemiség, ez néha, tehát nagyon, azért úgy általában, ha megnyilvánul, akkor azért azt lehet mondani, hogy ez a navracs, és néha nem is kell ahhoz, hogy a fiala hozza a sodrából, néha ettől eltérés, akkor az ember azt gondolja, hogy hát ez vajon ön iniciatíva volt, vagy nem is ő tette. Tehát például korábban még amikor arról volt szó, hogy tagállami hatáskörben kell maradni a terület olyasmit mondani egy kongresszuson vagy konferencián. Mást értenek például jogállamiságon, minden tagállamban Navras is szerint egyfajta jogállamisági dzsihád zajlik, sok ideológiát akarnak a tagállamukra erőltetni. Ez a jogállamisági dzsihád, azért ez megütötte a fülemet. Uh -huh. És miért? A, a kontextus, egy miért pont dzsihád? Azért, mert ugyanolyan kérlel, tehát ahogy a dzsihád számomra az iszlámnak a legellenszempesebb formája. ugyanolyan a jogállamiság eszméjének is van egy nagyon rokonszembes formája, amely a nemzeti sajátosságok iránt érvékeny, amelyik amelyik például elfogadja azt, hogy Finnországban, hogy más nem adjak, egy volt miniszter lehet minden további nélkül a Finn Nemzeti Bank elnöke, vagy Luxemburgban egy volt parlamenti képviselő lehet minden további nélkül ombud, vagy Magyarország volt miniszter lehet bankelnök, és a többi, és van egy másik formája, ami pedig már ott is jogállamisági problémát sejt, és a kormány jogállamisági problémáját sejti, hogyha mondjuk a kúria automatikus ügyelosztó szoftverje, nincsen az Európai Bizottság által auditálva. És ez a dzsihád szerintem. Tehát ez nagy a zsihád, amikor annyira aprólékosan olyan szintre mennek le, ami valójában nem függ össze a jogállamiság gondolatával vagy eszmével, hanem egyszerű, adminisztrációs összehasonlás és politi egyetlen politikai ügy számomra ez rossz. Tehát a hát nyilván, ért, de is érti, hogy nem a szószoros értelmében gondoltam, hanem abban az értelemben, amikor valaki kérlelhetetlen, és a saját ez. El... Jó, de ez egy nagyon fontos, ez egy, ez egy szemantikai kérdés, hogy vajon miért nem azt mondta, hogy kérlelhetetlen, miért választotta a dzsihádot, vagy én belelátok valamit, ami nincs benne? A... Tudja be a gyarlóságomnak. Mesikai, Jó. Szemantikai gyarlóságom. Jó. Uh, uh, okay. A semantikai gyarlóságomnak. Jó. Oké, okay. uh, én, mint egy ilyen Navracsics kutató, uh, mikroszkóp alatt uh, nézem a Navracsicsot, és azt mondom, hogy ez a durcás kisfiú című írása, ez azért, azért ez, is, ez, ez is az írói munkásságának inkább a része, mint, ami, mint amilyen módon én, uh, ha egyáltalán lehet használni ezt a kifejezést, szerettem számon tartani a Navracsicsot, uh, mint beszélgető partnert, és nem csupán e, a stílusa miatt, mert a tartalma az nagy valószínűséggel sok helyen helytálló, bár ugye beszélgető partnerei alapvetően kis amrus, azért néha más véleményen van, érdekes lenne egy önök közötti beszélgetés, de ez pont akkor jelenik meg, amikor Budapest 150 éves, a Mandineren, e, és az ember arra gondol, hogy vajon nem -e lehetett volna -e ezt az írás két héttel korábban, vagy két héttel később megereszteni, beleértve, hogy ez Ándékos. Ez Navracsics Tibor megnyilvárulása a Budapest 150. születésnapi alkalmából, amelyet a főpolgármesterhez adresszál. Nem, Megjelenhetett volna két héttel korábban is, és, és két héttel később is. Nem volt benne ilyen szándék, akkor beleírtam volna, azért annyira ismert, hogy akkor beleírtam volna, hogy egyébként Budapest 150 ig születés. Jó, csak ez ugye, ha belegondol, ezek a cikkek ugye ebben az időszakban mind a 150 rel foglalkoztak, vagy zömében, így került az én szememben is oda. Az ország szempontjából már elnézést kérek, hogy megsértem ezzel a budapest de nincsenek elképesztő jelentős a budapesti 150 éves volt. Budapest ünnepelte magát, ez így rendjén van, de talán néhányan 8 millió a Budapesten kívüliek is hozzászólhatnak egyébként, hogy ez éppen akkor jelent, de ez valóban igaza van, ez Budapest ületésnapjában esetleg, de megjelenhetett volna a héttel korábban, vagy két héttel később is. Nekem egy sorozatom van a Mandinerben, ami minden hónap, nem tudom, hányadik hetében jelenik meg, a harmadik talán. És ez pont így jött ki, hogy ott akkor jelent meg. Nem a születésnapra írtam, de amit Budapesttel kapcsolatban leírtam, azt most igaznak tartom. És nem bántónak Budapest irányába. Hát elolvassom, valóban ön, is mondták tartalmi lepet, a Elolvastam. Budapest, Budapest vezetésem ma telesírja a magyar nyilvánosságot azzal, hogy milyen elképesztően diszkriminatív a kormánybe szemben, miközben ha megnézzük bármely mutatóját Budapestnek, Budapest a kétszeresén van az országos átlagnak. Tehát hogy lehet beszélni diszkriminációról ilyen esetben? Ezt írtam csak le. És hogy mennyivel jobb lenne, hogy egyébként Budapest tudomású venni azt, hogy miért Kétszeresén áll a magyar átlagnak, sőt a nyugat-európai átlag fölött is áll mutatói tekintve, ezért inkább segítene az ország többi részének a felemelésében, és nem pedig írna amiatt, hogy, hogy jönnek egy ilyen Ez ennyit um, Nagyon sok dolog van, így most ebben nem fogok elveszni. Um, Éppen a Filippovnak mondtam, aki szerint én rosszul közlekedem az utcán, mert nem kéne mindenre figyelmet szentel, nem a fontos dolgokra kell odafigyelni, és nem szétszórni a figyelmemet, de hát ez most már nem fog megváltozni. Ugye ezek az, az Alex Soros és a, a Ursula von der Leyen féle óriás plakátok eszembe jutották azokat a Junker plakátokat, amelyekkel kapcsolatban évszázadokkal ezelőtt beszélgettünk, sőt előástam azt a cikket, eh, amelyben arról írnak, hogy Navracs és Junckerrel közös cikkben üzen Orbánnak és a magyaroknak, eh, az még ugyan talán a Junker plakátok előtt volt, de hogy ott ön azért többé-kevésbé Junckerrel volt egységfronton, és arra gondoltam, hogy vajon most milyen szívvel nézi ezeket, miközben ez nem az ön szület, de ő, mint a kormány tagja, ugye, nyilvánvalóan lojális a kormánynak a kommunikációja kapcsán. Én meg szomorúan, a, ezt is szomorúan nézem, meg a Junkert is szomorúan néztem, meg a Sorost is szomorúan néztem, és mondtam a Filipovnak, mert ugye ez az igazság, hogy erről nekem egyfolytában az jut az eszembe, hogy te sötétben bujkáló ellenforradal már reszkes, pedig hát akkor még nem is éltem, e engem ez e vizuálisan zavar. van, hogy nem kommentálom, ma van, jó, akkor ezt de emlékszik még, hogy annak idején közös cikkben ön ugyan biztos nem így fogalmazott volna, hogy üzen Orbának, illetőleg hát annyiban azért említem még ezt a mostani kampányt, amennyiben ön azt mondta egy újságírói kérdésre, hogy ön azt gondolja, vagy legalábbis ön azt feltételezi a bizottságról, hogyha szakmai munkát végeznek, akkor egy ilyen plakát kampány az ő szakmai munkájukat se pró, se kontra nem fogja befolyásolni, miközben azért korábban megbeszéltük, hogy a Junckerre azért mégiscsak hatott valamilyen módon az, amit honnan, plakát módon zajlott vele kapcsolatban. Így van, ebben teljesen igazán, de azt hadd tegyem hozzá, hogy az én emlékeim szerint a juncker közös cikk, az nem erre volt választ. Nem, nem, nem, azt mondtam, az külön mondtam, de, persze. Igen, persze. De, de még csak azért is, mert ez ugye megint a magyar perspektíva egy kicsit, vagy a, a magyar lencse egy kicsit torzít, ugyanis a Juncker minden országban megjelentette ezt a két minimális módosítással az adott országból származó biztossal társzerző csak a magyarban ez úgy jött le, akkor a magyar sajtóban ez úgy jött le, mint hogyha csak Magyarországon jelent volna meg, és csak én lettem volna az egyetlen szerző, Tehát ez volt akkor egy kommunikációs kampánynak a része volt, ha lehet ilyenről beszélni esetében. Tehát ö, ö, olyannyira nem a magyar esetben volt válasz, hogy ez az Európai Unió minden országában megjelent az adott helyi mutációban, ö, és akkor, akkor, akkor biztos voltam benne, persze Jean-Claude Juncker személyesen, hát azt talán megviselte, de, de, de felfigyelt erre a kampányra, ami ellene zajlik, de meg is viselte egyébként, azt is mondhatom. De soha nem éreztem az ő általa hozott döntésekben, hogy hogy emiatt Magyarország ellen negatívan elfogult lett volna. Ezt most nem tudom, hogy a Ursula von der Leyen esetében, mert nem vagyok ott most a bizottságban. Nem Kérdeztetek nem valami képtelenséget, de mindjárt magamnak megadom a választ, hogy igen, úgy látja saját magát egy ilyen plakáton, mint Alex Soros, vagy Ursula von der Leyen, egy ilyen Orwell 1984-ban, akit nem szeretünk, és aki, aki egyébként, a mi rossz, rossz akarunk. Tehát, hogy ez egészben van, jó, rendben van, azt mondta, hogy nem akar róla beszélni. Azért emlékezett felfrissítésként hadidézek ebből a cikkből. Jobb Sándor írt a Navracs és Junkerrel közös cikben üzen Orbának és a magyaroknak. Ez kerek 6 hat évvel ezelőtt volt, valamivel több, mint 6 éve. A cikk a következő képen zárul. Olvasatom? Igen. Navracs és a Soros Györgyöt célkeresztbe állító nemzetközi konzultációról azt mondta, a magyar kormány egy vagy két újságcikkre alapozza az egész kampányt, Miközben az Európai Bizottság munkatervében nem szerepel semmilyen a soros terv végrehajtására vonatkozó feladat, semmilyen Zsolt KDMP és miniszterelnök helyettes emiatt gyakorlatilag lehazaárulózte az uniós biztost, tehát önt, Lázár János viszont megvédte és kiváló hazafinak tartotta önt. Emlékszem, de, de ugye ott ez nem, a cik, ez nem a cikben hangzott el az, amit, amit nekem tulajdonképpen jobb Sándor, hanem. Fűzi, igen, igen, igen, természetesen. Ter természetesen. Jó, oké, értem, értem. Emlékszem. És hogy kellően összezavarja, most 2017-ből átugrunk 2023-ba, és a végén be fog vallani. Tehát figyeljön, annyit, annyit, tehát így, így, így hiába cikkázik, mint egy nyúl, én ne nem hagyom menekülni, a tárgyalások eredményre vezettek. érkezik az Európai Uniós források első része, írta tegnap. Én ezt négy órával a megjelenése után e, nyomtattam ki, az még viszonylag jó idő, nem? Akkor még meleg a hír. Miért, vendég? Igen. Ál a mai világban már, de igen, de még azt hogy. Jó van, nem, izé, csesztesen. Azt írt a gyöngyösi Márton, tudja ki gyöngyösi Márton? Jó, tegyél is. Igen. Jó, hát figyeljen. Györgyös tisztázó ember, ugye? Tessék? Az, aki korábban listáztatni akart a izraeli. Hát az olyanokat, mint én, igen, igen, igen. Igaz, igaz hogy nem vagyok kettős állampolgár, de zsidónak még zsidó vagyok. Tisztelt Miniszter úr, kedves Tibor, írja önnek. Igen. Mindketten tudjuk, hogy ennek a pénznek semmi köze azokhoz a tárgyalásokhoz, amiket állítólag folytatsz. Önök tegeződnek? Nem. Vagy elvígye, elvígye, most <gül> de, akkor most már tudja, hogy tegeződnek. Azért csak állítólag, mert a bizottság... Ki az idősebb? Hát gyanítom, hogy én. Azért csak állítólag, mert a bizottság hány és mit Uniós Biztos egybehangzó állítása szerint nem is folytat semmilyen tárgyalásokat, vagyis lehet, hogy be kellene fejezni a néphülyítés, és le kellene mondanod, üdv, G.M. <gül> Húmora van szerintem. El, hogy mi történt. Ma hogy? A, tehát ez az egymilliárd egy milliárd euró, ami jön. De valaki előveszi azt a kormányhatározatot, amely arról szól, hogy Magyarország... De nem mindenkinél van kormányhatározat. Jó, de Gyöngyösi Mártól hogy... el van felejtve. Én most arra kérem önt, nem is fogok belebeszélni, legyen szíves kommentárt fűzni ehhez a hírhez, amely természetesen egyesekből örömet váltott ki, másokról meg azt mondták, hogy ez csak nem tudom, a 3%-a az egésznek. Én örülök neki, és szeretném, ha elmondaná, összefüggően, mintha ezt a tételt húzná, hogy tegnap ezügyben mi történt. Tehát megpróbáltam elmondani, csak nem engedi. De, de, de kész, visszavonultam. Úgyhogy próbáltam elmondani. Figyelem. Született egy kormányhatározat, ami arról szól, hogy a alapból, az Európai Unió újjáépítési alapjából nemcsak a támogatás részt, hanem a hitelrészt is igénybe veszük. A tartalmi, a magyar terv tartalmi összetételének az összeállításával megbízták Lantos Csaba, megbíztuk a kormány uh -huh. Lantos Csabát, a letárgyalással pedig engem. Uh -huh. A tárgyalások oda vezettek, hogy az Európai Bizottság elfogadásra ajánlja, ugye nem fogadtam, az Európai Bizottság a maga részéről elfogadta, uh -huh. tanácsnak elfogadásra ajánlja uh -huh. a Nemzeti Újjáépítési Terv hitelrészét is korábban már tavaly elfogadta ugye a támogatást is. És ezzel egyét, amennyiben a tanács erre rábólint, akkor automatikusan jogosítvá válunk az ehhez tartozó előleg. Elnézést, a tanács vagy a pénzügyminiszteret tanácsa vagy a kettő ugyanaz? De az, de az, az ugyanaz, igen. Köszönöm. Ez közel egy milliárd eurót jelentett, közel 400 milliárd forintot mondjuk, és ezt utalni fogja az Európai Bizottság, és bejelentettem. Én ennek kapcsán, miután engem ugye ez az idői égben gyakorlatilag szét nem telt el úgy, hogy elmész újságírók mennek érdezzük, hogy szerintem mikor érkezik az Európai Unió? Ez ezért most bejelentettem, hogy érkezik az Európai Unió. Mi Gyöngösi Márton ír, az olyan mértékű tájékozatlanság között. Ezekről a tárgyalásokról van szó, összefüggésben van a tárgyalásokkal, és tárgyalások zajlottak, és kapunk most ennek köszönhetően az Európa, megindulnak az európai források, előbb előlekként, aztán pedig, mert láttam olyan újságcikket is, amikor azt hívták, hogy jó-jó, de ez nem az összes pénz, persze, hogy nem az összes pénz, mert az Európai Uniós finanszírozás tipikusan utófinanszírozás, az részletekben fogjuk megkapni pénzt bizonyos állomásonként, beküldjük a számlákat, ahogyan egyébként az utófinanszírozás fog zajlani, és a, az Európai Unió pedig ez alapján folyosítja a pénzeket. Reméljük, ez így lesz. ez egy augusztusban kezdődő vagy augusztusban befejeződő levélváltásnak a következménye magyarul, hogy négy vagy öt hónap telt el, amíg a bizottság a legutóbbi kormány választ úgy értékelte, hogy ez a pénz folyósítható. Igen, augusztus 31-ig kellett jeleznünk, hogy a hitelt igénybe kívánjuk venni, és akkor terjesztettük be szeptemberben magát a tervet. És Tárgyaltunk, tehát végig tárgyaltuk részletekben, ezek projektekre lebontva. Olvastam. Lett. Igen. Azt árulja el nekem, hogy ez önt meglepetésként érte el. miközben előtte arról beszélt, hogy az Európai Bizottság tevékenységében elbizonytaladást tapasztalható, vagy ezek a dolgok egyébként egymást nem zárják ki? A biztatás akart lenni az Európai Bizottság felé, mert attól féltem, hogy az Európai Parlament legutóbbi plenáris vitája, amin gyakorlatilag a magyar és egy-két külföldi EP képviselőn kívül senki nem vett részt egyébként, még a biztosok, az olyan mérték, nekem azazt a tapasztalatom a közelmúlt tárgyalásaiban, hogy azok a biztosok, akik én tárgyaltam, az utóbbi időben már olyan politikai nyomás alá kerültek az Európai Parlament részéről, aminek következtében azt talán túlzás, hogy féltek a velünk való megállapodástól, de legalábbis féltették a saját, nyugodt éveiket. Ugye a az Európai Bizottságnak lejár jövő a mandátuma, és már minden biztos bevallva, bevallatlanul arra gondol, ha emlékszik az öt évvel ezelőtti beszélgetéseinkre, annak központi témája volt az, hogy mezőr leszek-e? Igen. Vagy pedig... Na most hát ugyanez, ugyanez zajlik minden biztos fejében. És azt, hogy az Európai Parlament kimondja, akkor most Fatvát nem mondok, mert hátha a egy zsidista után sok lenne a mai rádióinterjúban, de mondjuk kimondja a politikai halálos ítéletet valamelyik biztosra azért, mert úgymond megalkutott Orbánnal és rendszerével, az nyilvánvalóan az ő későbbi politikai karrierjükre nézve hátrányos lenne, és ezt lehetett érezni, hogy az utóbbi időben már ezek a biztosok miközben szakmailag gyakorlatilag mindenben megegyeztünk, mindenben megegyeztünk. A közben egyre inkább féltek attól, hogy most a nyilvánosság előtt felvállalják ezt a megállapot. Ehhez képest van valami mégis, vagy ez most nem mégis? Ez szerintem nem mégis, de hát ha ugye most aztán már az is nyilvánossá vált, hogy Charles Michel az Európai. Hét jön ide. Hétfőn érkezik Magyarországra. Én abban bízom, hogy talán, talán még így. 2023 utolsó napjaiban a józanész, győzedelmes pedig az ideológiai a bíselésele. Maga a, a hétfői látogatás, az mivel az Ukrajnával kapcsolatos, a, a, mert ugye a parlament mindenfélevel foglalkozott, a, ugye szóba került, hogy a vétút, tehát hogy úgy, kamarák jönnek létre, tehát olyan bonyolult rendszer, eddig is bonyolult volt, egy egész teljes átalakításról volt szó, az mostani látogatásnak alapvetően mi a célja, hogy az tudja és elárulható? Nem tudom, találkozni, tudok. Én szerintem a többéves pénzügyi keresztterv, tehát a 7 éves költségvetés módosításának a, a szükségessége, és a nyilván Ukrajna finanszírozása is szóba fog kerülni. Szerintem ez a kettő, és ezen túl szerintem elég sok minden történik most már Nyugat-Európában is, és Közép-Európában is, aminek következtében biztos, hogy, hogy sok más apró kérdésekről is lesz szó. Erasmus Ügyben van-e bármilyen előrelépés különös tekintet, egy november 23-ai dátum szerepelt, és a minden igaz, akkor ma november 24-e van. Igen, három hete, ha jól számolom, három hete nem válaszol a Európai Bizottság a legutóbbi levelünkre. Ö, ezt a november 23 én, én úgy kezelem, mint a, annak idején a szeptember 1-i határidőzők, <gül> mondott, de valójában ha, ha van megállapodás, akkor minden további nélkül biztosítható az is, hogy 24. szeptemberétől gördülékeny legyen a finanszírozása az Erasmusnak. Egyelőre még nincsen megállapodás, várjuk az Európai Bizottság válaszát, és várjuk, hogy tovább tárgyalhassunk. Én ezt elmondtam nekik, amikor akárhányszor kint vagyok, hogyha kell, akkor én naponta kimegyek, vagy le. Igen, igen, ezt olvastam, csak kapja a repülőjegyet. Uh, a keresztül tárgyalok, ha megvan bennük a hajlam a megegyezésre. Uh, ön ugyan KDMP tag, de ott volt a Fidesz kongressuson? Igen, délután ott voltam. És hallotta, amikor ugye, az, hogy attekintetben egy, ügyenes, egy ügyesen felépített beszéd volt, hogy egy, talán mindegyik miniszter meg lett említve, de e, e, maga nem is maga ilyen becenével lett megszólítva. Látja, mire oda nem figyelek? Igen. De meghallotta? Persze, persze, ott a nézőtére. És a tegnapi hírrel kapcsolatban ilyenkor az ember beszél a miniszterelnökkel illetve azt a hadititkot árulja, hogy ő mennyivel korábban tudta azt, ami tegnap egyébként 11 és 12 között, majd 12-kor hivatalosan bejelentve történt. Hát én ennek hallottam egy változatát hétfőn, de azt nem tartottam valószínűleg. És akkor tegnap reggel vált biztosan, igen, tehát pár órával korábban. Miniszterelnöki gratuláció volt -e? Nem, de nem, nem is kell lenni. Igaz, hogy ő külföldön van, ő bajcsánban van, a mindenik az... Hát nem, meg azért kapja az ember a fizetését, nem? Hát, Figyeljen, a honpolát azért azért ajánlom az ön figyelmébe, hogy azért humánpolitika kell. Az, hogy valaki valamiért kapja a fizetést, az egy dolog, de attól még a lelkével törődni kell, kedves mezőr. Magának is volt olyan periódus, amikor volt lelke, és amikor azzal törődött az ember, akkor ezt ugyan külön nem kívánta, de nem utasította vissza. Tehát az, hogy az ember a fizetésért Aha. dolgozik, az egy dolog, de hogy a lelkével is törődni kell, az ettől független. Ha ön kedves, hogy a törődik a lelkem, már akkor ezt megköszönöm, nem utasítom vissza. Nem köteles törődni az életemmel, ő sem köteles. Ó, hát amikor én az ön lelkével törődöm, azt a nézők és a ha hallgatók egy része új ábrázolja, hogy a nyelvemmel közelítek a hátsó feléhez. Tehát ez látja, mennyire érdekes, hogy amit ön így fogalmaz, azt más így látja. Igen. És ezt nem restellem így szóvá is tenni. Hát ez van. nem mondom, hogy ezt kell szeretni. És nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állás. Gratulálhatok. Köszönöm, az mindig jó esik, én is rosszul önnek, hogy a túlterheléses és támadás sikerül. Hát azért ennél nagyobb dolgokat is elértem már az életem folyamán. Az azért egy nagyon fura dolog, hogy lett egy ilyen farkasházi effekt az öntevékenységével kapcsolatban. Ugye farkasházi ted állították úgy be, vagy ő állította be saját magát úgy, hogy az Orbán kormánynak a nem szeretete már oda vezetett, hogy egyébként ő azért drukkolt, azért vagy azért tűnt drukkolni külföldi csapatoknak, hogy Magyarország kapjon ki. Az, ami ezen tegnapi hírrel kapcsolatos kommentárokat, illeti nem csak Gyöngyösi Márton, hanem a teljes sajtót, hogy ez csak egyharmat, hogy ez semmi, hogy semmi, tehát hogy tulajdonképpen ez az, ez az egész uniós pénz, hogy megkapja-e Magyarország vagy sem, ez egy olyan közbeszédnek a tárgya lett, amiben úgy kívánják egyébként, hogy Magyarország ne kapja meg ezt a pénzt, hogy közben ez az ő javukat is szolgálja, de ugye annyira utálják sokan az Orbán kormányt, ugye a kettőt semmilyen vonatkozásban nem kötik össze, és kicsit, mint a gonosz malacka, aki beesik a gödörbe, kihúzlak, nem. Így viszonyulnak ehhez, amit én elképedve nézek, de hát azon kívül, hogy elképedek, nem tudok mit hozzátenni. Azért gratulálok ehhez az effekthez. Köszönöm. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Oh <laughs> Azt meg tudod próbálni, meg lerakod, fölveszed, és ugye a, a bejövő hívás akkor az megszűnik. Köszönöm szépen, ennyi ideig tartott, de megvagy. Um, egy ma reggeli hírt szeretnék mutatni neked, nem tudom, hogy te láttad de már, Horváth Csaba, zugló polgármestere, azt mondja, hogy azt, mondja, azt írja a Telex, hogy Budapest a jövőben új felhőkarcolót kaphat a V-Square hírlevélének ha ezt így kell egyáltalán ejteni, remélem nem mondtam hülyeséget, ugyanis egy dubai üzletember már tárgyal a kormányjal arról, hogy a Móltorajnál is magasra felhőkarcolót építsen Rákos rendező vasútállomás közelébe, tehát Zuglóba. Ez Igen, tehát, hogy egy, egy felhőkarcolót építenek Zuglóban, Rákos rendező pályaudvara kör, környékén, ami nyilvánvalóan Zuglóban van, nem az önkormányzat de nem tudom, olvastad. E, tegnap találkoztam ezzel a pációra sajtómunk érdeklődött nálunk is, hogy mit tudunk erről. Hát, e, aztán, azt tudtuk meg az újságírótól, hogy van egy ilyen képülőzés A Rákos rendezőnél a tegnapi hír csak arról szólt, hogy a bósfalit már egy picit építkezik valamit, akkor még erről mint én paragán láttam, hogy felhőkartolót. A jelenlegi probléma az, hogy az önkormányzatoknak jogi értelemben semmilyen beleszólása nincs ezekbe az ügyekbe, egészen odáig, hogy mi is a sajtóból értünk, hogyha valakinek építési, fejlesztési szándéka van. Ez korábban úgy nézett ki, van még tehát kell elvenni a kormányt, az önkormányzattól ezeket a hatásköröket, vagy ha van egy ilyen érdeklődő, akkor besétál az önkormányzat főépítészéhez, és a főépítéssel megvitatják, hogy egyáltalán egy adott település, területi, területi, települési szabályzati terveibe, hogyan fér bele mondjuk akár egy, egy ilyen típus épület, de bármilyen más épületnél is, kötelező településképi eljárásra folytatni és engedélyeztetni. Maga az engedély az már három éve nem az önkormányzatokhoz tartozik, az sajnos államosították, és azért nincs napi operatív információm, hogy például akár egy családi ház épül el, vagy nem épül, tehát ha ilyen építési engedélyt kiadnak, azt nem látjuk. Egyedül a településképi eljárás az, ami még egy minimális információt lehetővé tesz, de ez a projekt, amiről most szó van, az nyilván nem tart még itt. Azt áruld el nekem, hogyha lenne kormányváltás, akkor nagy valószínűséggel nem ez lenne a legfontosabb dolog, de szerinted egy bizonyos konszolidációs pillanatban ezek a jogkörök visszakerülnének az önkormányzatokhoz? Ebbe biztos vagyok, és ebben teljes egyetértés volt a 2022-es ellenzéki programban, hogy az építés hatósági és település fejlesztési jogköröket visszakapják a települések, hiszen hogyan lehetne Budapestről megmondani, hogy bátonyterenye főterületén egészséges -e, mondjuk oda egy lakóparkhoz húzni, vagy nem. Ezt nyilván a bátonyterenyei lakó, mert a bátonyterenyei önkormányzat tudja meghatározni. Tehát nagyon fura, hogy Budapestről egy országos főépítés mondja meg, hogy egyébként ott mit lehet csinálni, és gyakorlatilag a lakásépítésektől kezdve egészen a felhőkarcolókig mindenben egy, egy nagy vízfej dönt. Azt a logikát, ahogy egyébként a kormány eljár így önkormányzati jogkörök elvonásában, azt te független, hogy neked nem tetszik, de azt a logikát te érted? Vagy érted, hogy hogyan működik? Vagy ezek teljesen eseti és precedens jellegűek egy-egy projekthez kapcsolódnak, és úgy is marad? Ez egy kézi vezérelt gazdaság e, eszköze. Gazdaság, ahol a szimpatikus és most tényleg nem aktuál politikát értek alatta, hanem a... A kormány gazdasági köreihez tartozó, mondjuk beruházók mindig megkapják a szükséges felhatalmazást és engedélyt, és mondjuk az ő konkurenceik, hogy ne, tényleg ne politikai dimenzió felé menjünk, de mondjuk a konkurenceik meg nem kapják meg olyan könnyen, vagy egyáltalán nem kapják meg. Mi történik a konkurenssel? Az elmegy inkább egy másik országba, és ott építkezik, ahol nincs ilyen kézi vezérvésű központi kormányzat. A kedves vállalkozók pedig erősödnek tovább. Ez a modell, tehát nem egy bonyolult összefüggés, ami a központosított állami apparátusok, és mondjuk a, a NER vagy a Fidesz gazdasági volt aránat az érdekei között van. Ez még vissza fog térni ez a mai beszélgetésünkben, de most menjünk ennél csendesebb vizekre. November 21-én a 14-dik választók lakosoknak volt lakossági fórum, ugye ez az Angol utcában, ahol egyebek között szóba került az Angol utcai közösségi kert. Hogyan zajlott ez a november 21 i fórum? Valójában ez volt a fő témája. Hogy az angol 5561 61 ben lévő építési az önkormányzat leszabályozott lesz 1500 négyzetmétert kimotottan egy közösségi kert és arról beszéltünk a helyi lakossággal, hogy ezt egy további 1500 négyzetméteres plusz területtel megfejelnénk, ennek több oka is van, hogy ezt mérítenénk, ez kevésbé érdekes. a lényeg az, hogy kialakul nagyjából 30-40. Művelhető parcelle. Ezek általában ilyen 7,5-10 négyzetméteres parcellák, és egy közösség gondoskodik a közös szerszámos fandráról, a vízhasználatról, annak az együttélési szabályzatának kialakításáról, hogy hogyan legyenek ők egy közösség. És miután Zukóba van már kettő ilyen, és készül a harmadik az Erzsévet királyné útján, a fővárossal közösen. Ez lenne a negyedik, amit szintén jövőre szeretnénk útjára indítani, tehát hogy kert tulajdonosok vegyék ezt birtokba. neki jellemzően az a felhasználása, hogy akik társasázakban élnek, tehát nincs saját művelhető kertecskéjük, ők is kapjanak lehetőséget erre, és megfelelő szakmai segítség mellett, közösségépítés mellett. Ez egy, ez egy olyan, szórakoztató program, ami persze fizikai munka is, amikor az ember megkapálja a kis ágyeset, de ugyanakkor e, nagyon jó érzés, amikor ezt a város közepén e, zuglóban a saját paradicsomát, vagy éppen amit oda kigondolt. Közvetlenül a beszélgetésünk után, hát illetve mondjuk a fél órával később, a bosnyák téren, a piac előtti sarkon most ismét fogadó lesz. Ez így van, hát ez egy rendszeres művelet, évek óta tartjuk, arra épül, hogy ne kelljen foglalva eljutni a polgármesterhez, hanem a polgármester és a teljes hivatali apparátus az összes szakágával, ahol lakossági ügyek intéződnek, itt kitelepülünk, és sokkal könnyebben, gyorsabban lehet ezeket az ügyeket elintézni, mi följegyezzük ezeket, és utána intézzük. Egy nagyon érdekes esemény lesz a civilházban a jövő héten hétfőn, áldozatból példa képes, délután 2 és este 8 között lesz a Zuglói civilházban, áldozatok, akik nem hagyták eltusolni az ügyüket, beszélgetés Renner Erikával, a Lugos-orvos áldozatával és a felismerhetetlenségi megvert orosz Bernadettel. Ugye a családérőszakkal kapcsolatban volt Zuglóban, vagy talán még tart is egy plakátkampány, és nemrég lehetett olvasni, hogy a közeli jövőben a, ennek a történetnek az elítéltjét, ha minden igaz, akkor kiengedik a börtönből és szóba került az, hogy ilyenkor áldozat és az, aki őt tönkretette vajon a távolságtartás milyen módon valósítható meg ezen te személyesen részt veszel-e illetőleg mit vársz ettől a hétfői naptól amely biztos, hogy nagyon érdekes lesz így van, részt veszek de a függtereplő nem itt vagyok hanem még a Antoni itt a és Szil Péter, akik előadásokat tartanak, és természetesen a két áldozat szakítottak. Uh, mérőver, akiből lesz a bántalmazó Szil Péter, van-e neme az erőszaknak, Antoni Rita, a híres isztambuli egyezmény? Így van. Uh, tehát uh, nagyon neves szakemberek fogják bemutatni a forzat uh, cselekménynek a hátteré alakulását, és az elkerülésének a lehetőségét is, mert az is nagyon fontos, hogy sok esetben uh, van lehetőség ha nem is korlátlan ezeket a szituációkat elkerülni, és felismerni a korai jeleket, hogy ne, e, ne akkor történjen már valamilyen, valamilyen szándék, egy, egy ilyen típusú kapcsolatban kilépésre, amikor már megtörtént a baj, hanem lehetőleg még jóval előbb a jeleket megismerve. Um, egy napon talán a... Egy napon? Egy napon. Nem. De egy napon a... a közgyűléssel, mármint a Zulói közgyűléssel közmeghallgatás lesz, eh, amelyeket e-mail címen, ügyfélszolgálaton, postai úton, online forma nyomtatványban lehet elküldeni erre délután 5 és kora esti 7 óra között eh, kerül sor közmeghallgatás. Hányszor kell tartani? Vagy van ennek valami előírása, hogy egy év folyamán... Évente egyszer kell, ez jogszabály is előíti eh, kipéve a covid amikor effektíven nem lehetett. Eh, legfélebb csak online, tehát ezt tényleg egyszer tartjuk, és valóban most, jövő héten csütörtökön várjuk a kedves zuglójakat. Előzetesen feltett kérdésekkel a legegyszerűbb, mert azokat tudjuk felkészíteni, megválaszolni. Természetesen lehet majd helybe is, de ott nem biztos, hogy megvan a válasz. A jövő héten lesz e, Zuglóban is e, képviselő testület ülés, tíz órai kezdettel, e, amelyhez étvágygerjesztőt írt e, nevezetesen a hatos ponthoz az egyik országgyűlési képviselő, e, aki azt írta, hogy november 30-án a Zuglói képviselő testület elé kell a Bosnyártér mögött az egykori Csömöri úti sportteret telkén épülő betonmuslam ügye. Horvát Csaba polgármester minden tiltakozás ellenére napirándra kívánja venni. Az építtetővel, a Bayer-konstrukttal kötendő úgynevezett településrendezési szerződést írja az országgyűlési képviselő, beleértve, hogy ott még e, csütörtökön emellett lesz számtalan e, program, ahogy látom, 27, 27 napi rendi pont lesz. Ilyen, ö, a tényszerűség helytálló egyébként azért annyit hozzátennék hogy egy országgyűlési képviselőtől talán elvárható lenne, hogy ismerje a jogszabályokat. Márki e, zuglóban építkezni a hajt, el kell készíteni a telepítési tanulmánytervet. A telepítési tanulmánytervet, amikor beküldik az önkormányzatnak, akkor köteles 30 napon belül azt elbírálni a képviselőtestület által. Tehát nem egy szabadon választott foglalkozás, hogy foglalkozik-e a testület bizonyos kérdésekkel, hanem a törvény előírásait. Megszegni. Ez legfeljebb egy, egy országgyűlési képviselői, mentelmi joggal rendelkező ember teheti meg, de egy önkormányzat nem. Ennek a farvizén választási együttműködési megállapodásokat kötött a Demokratikus Koalíció, hagyott jóval jövőjévé választásokra való felkészülés jegyében, ez egy tegnapi hír az alábbi két megállapodás született, az msp vel ezt téged érint, között megállapodás az egész országban számos településre kiterjed, a szerződés többek között tartalmazza a két párthoz tartozó hivatalban lévő polgármesterek újból indítását az egész országban, így nyilvánvalóan a tiédet és már Zuglóit is emellett jelenleg nem ellenzik irányítású ezt igen Ó, hogy tud e kommentálni a hírt vagy van-e rajta bármit is kommentelni? Nincs, valóban. Már hetekkel ezelőtt megállapodtunk ö, országosan a demokratikus koalícióval ö, ezekből a, ezekkel kapcsolatos indulásokkal, ami részben alap, ö, alapértéket tartamozott, hogy minden 2019-ben megválasztott polgármestert, kik hivatalban vannak, azt támogatjuk. Mindegy, hogy DKS ö, vagy más ö, párcínezetű. Ez a mi álláspontunk és ezen kívül számos új indulóban állatok meg, ahol a Fidesz jelöltjét, tehát a pozícióban lévő Fideszes polgármestert kell kihívni. Ezek legalább annyira izgalmas kérdések, mert az ő érdekükben kell minél előbb. Egy hivatalban lévő polgármester teszi a dolgát, én sem azzal kelekvekszek, hogy akkor úristen jónius 9-é választások lesznek, hanem ma is elvégzem a munkámat. Holnap is el fogom, meg holnap után is el fogom végezni a munkámat, és majd az uglói, az uglói polgárok, lakosok megítélik ennek, a, ennek az értékét, hogy folytassam azt a fejlesztést, fejlődést, amiben nyilván mindig vannak kibák, és én is tanulok minden egyes nap valamiből vagy pedig más gondolnak róla, de ezt majd az kell eldöntik. Viszont az új jelölteknél nagyon fontos, hogy minél előbb belinduljon az a kampánymunka, amivel a jelölt megmutatja magát, a csapatát, és adott esetben egy jó alternatívát kíván a Fidesz pozícióval lévő polgármesterével is, és munkásságával szemben. Ugye az, hogy mögéd által a demokratikus koalíció pontosabban mondva az MSP mögé, vagy az MSP regnáló polgármesterei mögé, hogy bővítsük a kört. Hát ez eh... pontos, egész pontosan kölcsönös. Igen. És a, a demokratikus koalíció kölcsönösen támogatja egymást. Politikus. Ugye ez nem jelenti azt, hogy te hátradőlhetsz, mert ugyan az Ávec Research készített egy felmérést, de ez a felmérést, ami egyébként egy telefonos felmérés, 600 ember megkeresésében a 14. kerületben, ugye azt mondja, hogy az összes megkérdezettek többsége 43% szerint Horváts Csaba szavazatot, több szavazatot gyűjthet be, mint a Momentum polgármesteri jelöltje, aki 13%-ra számíthat jelenleg, de a 44%-a akik nem tudtak válaszolni a kérdésre, azért az nagyon sok. Én nem gondolom, hogy ez a 44 százalék, ez mind a Momentum jelöltje mellé megy, de e, még a rád leadott szavazatoknál is nagyobb azoknak a szám, aki nem tudott válaszolni a kérdésre, beleértve, hogy nagyon sokan nem fognak elmenni. Tehát, e, e, a nagyon sokan, meg nagyon sokan közülök esetleg kideszes szavazók, vagy kucsaszavazók. Így, így, így, természetesen. mi hazánk szavazók, és én nem várom, hogy a mi hazánk e, Avaló ránszavazanak sőt, nem is igazán szeretném. Mit teszel annak érdekében, hogy a bizonytalanokat meggyőzed, vagy van egy törzs gárda tagság idézőjelben, és rájuk számítasz. Nem akarok ö, elemzéseket értelmezni értékelni. Én most a hogy akarod-e megszólítani azokat akik a, a bizonytalanok nagyon nagy részé, legalább olyan részében, mint amennyire a pártok szimpatizásait támogatnak, a bizonytalanok is támogatnak. Tehát vannak részmutatások is, mások által készítem, Mi azért rendszeresen negyed évente, fél éven készítünk hasonlókat, egyébként meglehetősen hasonló eredményekre jut. Ha Egyedüli jelölt vagyok, akkor eh, akár 60%-ot is el lehet érni, de a Fidesz jelöltje az 30% környék a dublóva, tehát, hogy azért ez egy eh, viszonylag eh, egészségesen biztonságos eh, körzet. Nyilvánvalóan nem szabad elbizni magát az embernek, és ahogy mondtam az elején, nekem elsősorban a választásra az a garancia, ami munkát elvégeztünk a kollégáimmal, a koalíciós eh, képviselőkkel meg eh, amit holnap is el fogunk végezni, egészen június 9-ig fogjuk ezt, ha úgy tetszik, egyfajta mérőrendszerként eh, vinni tovább, és június 9-ig döntenek eh, az zuglójak arról, hogy merre menjen tovább eh, fejlődése vagy sorsa. Eh, Többféleképpen lehet dönteni nyilvánvaló. Én mindent meg fogok tenni, hogy a munkám eredményei igazolják azt, hogy ez egy jó döntés volt már 2019-ben is, hogy az összefogás koalíciójára szavaztak akkor az ugolyak, személyesen rám is több mint 50 Igen, 50,33 a számból vetted ki a szót. Azt kérdezem tőled, hogy tisztában vagy-e azzal, hogy a Fidesz indít vagy fogalmad nincs? Hallottam neveket, tehát fogalmam van, de hogy kire fog esni a választás, hogy mennyire úszós lesz a kampány a Fidesz részéről, ezt ma még nem tudom, a jelöltek kétharmada az nem politikus, hanem e, tép, volt tévés és más szempontból ismert személyiség. E, talán nem árulok el nagy titkot, hogy Zugló e, lakója legyőzike is, ami a, aki a Fidesz prominens tagja, tehát még attól sem lennék nagyon be, hogyha a Fidesz egyenesen őt indítaná. Uh, a Ákos más ügyben Vagy hasonlót. És meg, vagy, mit mondtál? Mondom, vagy hasonlót. Vagy uh, hasonló nincs, hogy Horváth Csabából is egy van, belőle is csak egy van, hogy hatázi Ákos ö, hivatkozva Tócsabára, Csabára, az, hogy legyőzte Tócsabát egy másik pozban az előválasztás fontosságáról beszélsz, beszél. Azt kérdezem tőled, hogy el tudod-e azt képzelni, hogy a demokratikus koalíció döntése után elcsendesedik ez a rész, és nem lesz egy momentum, civilzugló, plusz hatházi ákos összetételű csapat, amelyik e, lehetővé teszi, hogy péntekenként egy ilyen kérdést feltegyek neked. Hát jelen pillanatban azért az egész ellenzéknek, az ellenzéki szavazóknak ártó öngyilkos küldetésben van most e, a momentum hogy mi a céljuk eh, akkor, amikor beugrottak a, vagy mi volt a céljuk, amikor beugrottak a kaptuszok közé a klasszikus vit után, eh, szabadon nem tudom, és eh, nagyon sok elemzővel beszéltem hittel, senki nem találja az épeméjű választ, hogy mit akar a Momentum, mi a célja. Oké, okay, beugrottak a kaptuszok közé, ez egy remek stratégiai döntés, de mi a folytatás? Hogy fog kikászálódni? Ettől neki több szavazója lesz, vagy kevesebb. Amikor pontosan tudjuk, hogy az ellenzéki szavazók utálják a perpatvart, már az ellenzéki táboron belül, és utálják a széthúzást. Én azt gondolom, hogy a Momentum egy, egy nagyon rizikós küldetésre vállalkozott, de ez önmagában nem érdekelne, mert ez a Momentum dolga megsara, viszont árthat az ellenzéknek, és árthat az ellenzéki szavazóknak, akik azt szeretnék, hogy minél nagyobb mértékben élhessenek normális településeken. Nyilvánvalóan nem sikerült a kormányváltás, most már negyedjére sem, 2022-ben, de azért az emberek legalább a településükön szeretnének egy kis nyugalmat, békét. Ahhoz meg az ellenzéki, polgármesterek ellenzéki többségű testületek tudnak némi garanciát adni és érdeket képviselni. Ezt most a Momentumnak, a, és nem csak zuglói akció, van több Budapesten is, Csepelen is, Budafokon is tartanak még ezek a háborúskodások. Vannak jelek más kerületben is, hogy azért az asztal alatt a rugdosódás még megy, és ezek nem MSZP-s érintettségek, tehát nem érdekeltségek, és vannak vidéki konfliktusok, hát, úgy tűnik, mintha az összes konfliktus a momentum körül volna. Um... Mi a véleményed, hogy a T6219 Szabad István mi hazánk az igazságosabb és arányosabb önkormányzati választások érdekében egyes választási tájú törvények módosításáról törvényjavaslatot vajon napirendre veszi-e a parlament, aminek azért természetesen annyi delikált jellege lenne, hogy fél évvel a... Az önkormányzati választások előtt azért nem szokásos ö, törvényt módosítani, ami érdemben befolyásolná a fővárosi közgyűlés munkáját szavazás. Mondjuk ez az ízléstelen törvényalkotás, ami csak a Fideszre volt jellemző, meg az éjszakai törvényalkotás is csak a Fideszre volt jellemző. Ebből gondolom, hogy a mi hazánk is a, a Fidesznek valamilyen fő alici partnere, aki elvégzi a piszkos munkát. Na, hogy ebből mi lesz majd, és a Fidesz mennyire vesz komolyan a saját indítványát. azt tudom, hogy ők ezt tesztelik, de hogy ebből lesz-e valami, vagy nem lesz valami, szintén szóval nem tudom. És amikor levezettem, hogy ebből vajon több mandátuma lenne a Fidesznek, vagy kevesebb, akkor az jött ki, nem egy bonyolult összetüggés. Ha tisztán listás szavazás lenne, akkor a Fidesz körülbelül 10-11 mandátumot kapna, a jelenlegi 15 mandátumával szemben, ami listás, vegyes polgármesteri mandátumokban áll össze az a közgyűlési 15 fő, tehát láthatóan kevesebb képviselők lenne. Az igaz, és annak az az értelme a listás szavazásnak, hogy akkor jobb, még jobban megoszthatná potenciálisan az ellenzéket, mert akkor felerősödnek azok, hogy jaj, de jó, akkor még inkább külön megyek, nem foglalkozva az ellenzéki szavazóknak a véleményével, érzelmeivel. Tehát ez nyilván van egy bomlasztó szándékú előterjesztés, meg kísérlet, és én nem viszek abba, hogy a moment, vagy a, a mi hazánk magától jutott arra a következtetésre, hogy ezt át kell alakítani. Egyébként nagyon ordinári módon volt ez 2014-ben átalakítva ellenkező előjellel, amikor megszűnt az arányos képviseletet jelentő listás választás, és akkor három hónappal a választás előtt lett benyújtva és elfogadva a jogszabály. Tehát, hogy nem, nem szokatlan, ebben a témában sem szokatlan a rendkívüli törvénykezés, e, ennyiben extrém, hogy most egy, a kisebb tettes bízták rá ennek a dolognak a megszelőztetését, és mondom, hogy ki fog terülni a házbizottság ülésen, hogy ott hogyan reagál rá. Uh, még mielőtt kibontakozik majd egy purpárlé uh, ezen bizonyos napi rendi ponttal kapcsolatban, amit egyébként már megszellőztetett ugye néhány órával ezelőtt uh, uh, Hadházi Ákos, ugye ez a jellegi tulajdonos a ZVK Development Kft. Továbbiabb a beruházó 2023. júliusában az önkormányzattal egyeztetéseket kezdeményezett a beruházás megvalósításával, összefüggésben az egyeztetések tárgyai rész a vonatkozó törvényi és az ezzel összefüggésben alkalmazandó körbe tartozó önkormányzati rendeleti szabályok végrehajtási körébe tartozó, településrendezési szerződés, másrészt a felek együttműködése a, a berevázás, a kapcsolatos egyéb kérdésekre. Mit gondolsz arról, hogy ez a te általad beterjesztett napirendi pont, mit gondolsz arról, hogy mi lesz ennek a sorsa, illetőleg a jövő héte hogyan lesz ez meghempergetve szurokban és tolban? Van az előterjesztést, bárki meg tudja nézni. Én annyit tudok elmondani neked, hogy nyilván akkor tud egy ilyen ilyen javaslat átmenni egy testületen, van. és van egy másik lába, amit elmondtam a képviselúr közlés alapján, hogy a telepítési tanulmányterv, az viszont egy jogi processz, tehát az egy építési jogosultsághoz törvényhez feladata az önkormányzatnak, hogyha egy ügyfél benyújtja a telepítési tanulmánytervet, ez függes, részben függeszen az egyéb vonatkozásoktól, akkor azt a testületnek el kell bírálni. Tehát ez mindenképpen a napi rendje a jövő hétnek. A többiben pedig e, szerintem egyértelmű lesz az előterjesztés szövegében. Nem önkormányzati, de zuglót érintő dolog, hogyha minden igaz, akkor 20-án kinyitott a Városligeti műjégpálya, mert november 17 hanem 20-án nyitott ki. Ehm, hogyan zajlottak, te milyen ünnepségeken vettél részt a Budapest 150-en? Hát többek között a budapesti díszfogári Címát adókon volt egy Budapest nagy eh, ahol bemutatták azt az irodalmi művet, ami Budapest különböző kerületeiből született történeteken keresztül meséli el Budapest elmúlt 150 évét, és természetesen a Nagy Gálán a vígben eh, egy négy órás műsor keretében Budapestet ünnepeltük, majd... Eh, Másnap a Prokultúra volt adtuk át a megújult Merlin színházban, és ezen kívül még számos program volt, amit most szerintem utólag most már nem érdemes felsorolni, előtte inkább bizdalmas lett volna. És ez a kincstár inkasszú, szolidaritási hozzájárulás, ez egy milyen történet? Hát egy nem túl szép, mert hogy a törvény, vagyis a bíróság eltiltotta az hogy mondom a fővárossal beszélünk. Ez a szolidaritási adó kapcsán a főváros megnyert egy perc, amelyben annyi történt, hogy felfüggesztették a szolidaritási adó megfizetését egy bizonyos szint fölött, és ezt tulajdonképpen, ezt a bírósági rendelkezésért tettem a Van-e bármi, amit egyébként elmondanál, a jövő héten nyilvánvalóan majd a két közgyűlés részint, a fővárosi részint, a 11. kereti közgyűlés lesz majd napirendi pont, de van-e bármi, amit egyébként van, még elmondaná? Apróságnak tűnik, de zuglóban ez szerintem egyáltalán nem apróság, hanem inkább a politikának az eszenciája, hogy lassan befejeződik annak az őszi faöltetésnek 350 fának az előltetése, így november utolsó napjaiban, ami az őszi programot illeti, ez fasorok, illetve parkos területű faültetéseket jelentett, 350 fával ismét boldogabbak lettünk, és ez a munka folytatódik tovább tavasszal. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Kívánom, hogy ne nagyon essen az eső, mert amikor jöttem, akkor még csöpörgött, én nem látok ki, nem tudom, hogy most mi a helyzet. Ugye 9 a Bosnyák téren, és akkor a jövő héten 8 óra 4 perc szül Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Szia! Köszönöm szépen az önök uh, figyelmét is. Hétfőn nem lesz érüllebonyolítás, se konzervkelyfejáncsi nem lesz streaming kedden. Uh, lívai Petra paralimpikon triatlonista lesz. A szerdai nap az még nem teljesen dőlt el, hogy az milyen jellegű lesz. lesz -e egyáltalán, vagy ha lesz, akkor az mi? A csütörtök péntek pedig adott, de nagy valószínűséggel valamiféle műsoros sort kerítek szerdán, hogy elmondjam, hogy az elkövetkezendő két hónap, vagy két és fél hónap december, január, február hogyan alakul. Köszönöm az aktivitásukat, a részvételt, és egyáltalán távolétemben dörö.fialajjanos kukac.gmail.com Ne felejtsék, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor kedden Livai Petra portréjával találkozhatnak majd. Találkozhatnak majd. Buck.